4. És megint széles, sárga sugarak, fehér falak, dobozszerű házak, füllettség, rongyszag, fekete vigyorgások, burnuszok és millió szállongó porszemecske. Ismerlek benneteket, ismerlek! Ennyi év után nem kellett attól tartanunk, hogy Bobit vagy engem felismernek, mint szökött légionistákat, de ezzel nem is nagyon töröttünk volna. Olyan emberek voltunk, akik nem nagyon latolgatják a következményeket, ha már belefogtak valamibe. Megszoktuk a kényszermunka, a késelés állandó kockázatát, amihez nem is kell rendkívüli bátorság, mert a társadalmon kívül élő kikötői páriák között ez épp olyan váratlan, de magától értetődő esetőség, mint tisztes polgároknál a szívszélhűdés vagy az influenza következtében beálló halál. Tudjuk, hogy van, félünk is tőle, de úgyse tehetünk ellene semmit. Részfejű kezdte növeszteni a bajuszát és a szakállát. Bobby valami furcsa főzettel feketére akarta festeni a haját, de zöld lett. Ez aztán végképp elvette a kedvét a maszkírozástól. Expedíciónk, négy tagú kopott társulatunkat ugyanis így neveztük el, egy humánus felfogású arab hotelben szállt meg, ahol nem érdeklődnek a vendégek személyazonossága iránt. Írásokra minden esetre szükségünk volt, és részfejű az expedíció főnöke elővetetett ezer frankot csenevész kabátjából. Délután két kosárral tért haza, amelyek színültig meg voltak töltve önborotvákkal, noteszekkel, budlibicskákkal, fésükkel és cigarettapszipkákkal. Az ő zárkózott modorában, ügyet sem vetve ránk, két batyuba kezdte szortírozni a töménytelen filéres pakfong és plévocskaságot. Ha meg nem sértelek érdeklődésemmel, talán a Szunda szigetekre készül csereber élni a benszülöttekkel? kérdeztem. Ószeres szeres leszek, felelte röviden részfejű, mintha direkt ebből a célból jöttünk volna Afrikába a legsürgősebben. Nem zavartuk tovább, mivel sejtettük, hogy a legközelebbi kérdésünkre már egész közvetlen dolgokat mondana. Később elővet négy szertifikátot. Házalók vagyunk, az afrikai vasút mentén kereskedünk ilyen apróságokkal. Ez elég megszokott mesterség, a hatóságok egyenesen pártolják itt a házalókat. Négyen nem mehetünk egy kosárral, mert az feltűnő, tehát ketten-ketten alkotunk egy céget. Az egész hetsz papírokkal, áruval együtt 600 frankba került. 400 százat elosszuk, mindenkinél legalább legyen 100 frank. – És mi a legközelebbi teendő? – kérdezte izgatottan csenevész. Elmegyünk, fiam pálinkát inni, mert átkozottul szomjas vagyok. És az expedíció felfedezett valahol egy Entrangers nevű kitűnő csapszéket, ahová bevonultunk.